Waasi nchini Libya wanategemea msaada kutoka nje kusaidia shinikizo lao la kumondwa rais Muammar Gaddafi madarakani. Baadhi ya nchi kama vile Ufaransa na Uingereza mapema walijitokeza kusaidia upande wa waasi. Uturuki hivi karibuni imeahidi kuwasaidia na nchi nyingine bado hazijaamua. Waasi nao wanasema wakati ukiodia watawakumbuka nani waliowafadhili. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomeo na mimi Aida Isa. Waziri wa mambo ya nchi wa Canada, John Biden anatembea jukwani suti yake ya kitambaa chepesi ikiwa inaendana na hali ya hewa ya Benghazi well, uh, you Anasema nina furaha kwa hapa na kutoa usaidizi kwenu na wananchi wenu kwa juhudi zenu za mapinduzi Kanada iliunga mkono mapema wito wa mataifa wa kuweka vikwazo Bwana Bahdi miongoni mwa mabalozi wa kigeni kufika kwenye mji mkuu wa waasi na akatumia ziara yake kuonyesha ủngaji mkono wa juhudi za waasi za kumuondoa Gaddafi madarakani. Jalal Al-Galal, msemaji wa Baraza la Kitaifa la Mpito, ni miongoni mwa wale wanaoshukuru usaidizi wa Canada ambayo jenerali wake Charles Bouchard anaongoza operesheni za NATO zinazozungwa mkono na umoja wa ma mataifa za kuwalinda raia wa Libya. Pia anashukuru dazi na nchi ambazo zimetambua kamati hiyo. Lakini shukrani nazo zina mipaka yake well, need Anasema kiishara mambo yanaonekana kuwa sawa lakini kile tunachohitaji sasa ni ishara hizo kutimika kuona matokeo yake halisi Muda wa Gaddafi unayoyoma na anajua hivyo na huu ni wakati wa kuhakikisha watu hawaridhiki katika maeneo yaliyokombolewa lakini hili linaweza kutokea ikiwa hatutapata msaada wa kifedha haraka kutoka fedha zinazohitajika kulipa mshahara na hata msaada wa mafunzo unaohitajika kuhakikisha makabidhiano ya madaraka kwa amani ikiwa miongoni mwa mahitaji muhimu maafisa wa upande wa asi wanasema yanahitajika kwa wakati huu waziri wa masuala ya ndani Ahmed Al-Darat anasema kasasafiri wa walet wa na wa Britania na Fransa wajumbe wengi hasa kutoka Marekani, Uingereza na Ufaransa wameahidi kutoa mafunzo na vifaa kwa polisi waliochini chini usimamizi wake. lakini kwa bahati mbaya mpaka sasa hilo halijawezekana ana taraji msaada kutoka Ufaransa utawasili hivi karibuni malengo ya mkono ni mengi Badongaji mkono wa taratibu katika siku za mwanzo za vuguvugu vugu la kutaka mabadiliko ya kisiasa katika nchi za kiarabu, wengi wanahisi nchi za Magharibi zinataka kuwa sehemu ya sawa ya kihistoria na kio bwana Gaddafi hataondoka madarakani basi hawataki kurudia kosa la hasia kama zile zilizotokea baada marekani kuivamia Iraq ambazo kwa kiasi kikubwa zililaumiwa laumiwa kwa kukosefu kwa kujipanga vyema uwezekano wa kuwa na taifa lililodhabiti linalozalisha mafuta huko Afrika Kaskazini pia kina kivutio chake kwa baadhi ya waasi suala la kwa nini kuna uingilaji kati wa nchi za kigeni halina maana Msemaji Al-Galal anaitaja Qatar kwa kuwa ni nchi ya kwanza ya Kiarabu watambua waasi. Taifa hilo la Khuba linasaidia operesheni za NATO na linafadhili vyombo vya habari vya waasi na hivi karibuni lilipatia baraza la Kitaifa la mpito dola milioni moja taslimu. Lakini sio nchi zote ambazo ziko tayari kuwacha uangalizi mkono wa kiongozi muda wa mrefu wa Libya. Russia na China kwa sababu za kibinafsi Wamepinga uingiliaji kati wa nchi za nje katika masuala ya ndani ya nchi zingine.